За цей час Даша заспокоїться і забуде про об'єктиви ваших камер. Геж, Дашо!» Голос завідувача пролунав владно. Не як питання, а як наказ. «А можна після виступу Венеміна Павловича я розповім про свою подругу?» Свідка виставила вперед свої округлі груди і скинула вгору голову. Я не боюся камери, про Дашу можу розповісти багато цікавого. Добре, – дав команду хтось із натовпу. Чоловік розставив їх в один ряд. Зліва від Даринки виявився завідувач, праворуч – святка. Даша відчула, як від хвилювання її всю кинуло в жар, і по спині пробігла зрадницька тоненька цівка поту. «Камера!» – почула вона чийсь голос. І Виняймін Павлович почав свою розповідь про клініку, її технологічну базу, послуги, що надаються, поступово переводячи розповідь на його роботу з добору кадрів. Даринка не знала, куди себе подіти. Ще хвилина, і їй здалося, вона провалиться в прямому значенні під землю. Час швидко біг, а вона ніяк не могла сконцентруватися. Думки плуталися в голові, і Даша з жахом розуміла, що коли черга дійде до неї, вона не зможе нічого сказати. І вона ще гарячковіше намагалася знайти потрібні слова. Я прекрасно пам'ятаю той день, коли Свята, яка вже працювала в нашій клініці, вперше привела до мене в кабінет просту і скромну дівчину. Як крізь сон долітали до слуху Даринки слова завідувача. А вона стояла, опустивши погляд, немов учениця, яку викликали до дошки відповідати, а вона не вивчила урок. Потім заторохтіла святка. Вона розповідала й про раннє дитинство, і про перший дзвінок у школі, коли вони стояли удвох, узявшись за руки, і про васька з розбитим носом, і про те, що вони разом працюють і живуть в одній квартирі. «Дашо, розкажіть тепер нам про той фатальний день», – попросив Даринку чийсь голос. Був гарний, прекрасний ранок, видавлюючи кожне слово з себе і, не піднімаючи очей, – пробурмотіла Даша. Так було з нею і раніше, в школі. Вона могла б розповісти багато, докладно і барвисто, до найменших деталей. Але не тут, а в іншій обстановці, коли вона відчувала б себе більш спокійно і комфортно. Стоп, стоп, стоп! Так не годиться! Дашо, ви можете підвести голову? Можу, сказала дівчина і підвела голову. «Підніміть очі і дивіться на камеру. Забудьте про неї і уявіть, що це обличчя. Ну, наприклад, вашої подруги. Можете це зробити?» «Так», – видавила з себе Даринка. Вона зрозуміла, що ця екзекуція ніколи не скінчиться, якщо вона не зможе хоча б щось їм розповісти. І тоді вона подумки повернулася в той злощасний день – коли вони поверталися з Олексієм від його батьків. «Того дня я зі своїм хлопцем поверталася з села, де живуть його батьки. Ми їхали на «Жигулях» і, здавалося, ніщо не віщувало біди», – почала вона говорити, ніби переживаючи події того ранку ще раз. Її вії трепетно здригалися від хвилювання, і голос звучав несміливо і тихо, але вона вже не мимрила собі під ніс, а говорила. І й говорила з одним єдиним бажанням швидше звідси втекти. Напевно, люди, які поспішали на своїй смерті і травмам, теж нічого не підозрювали. Вони будували плани на майбутнє, прагнули до своєї певної мети, не думаючи про те, що вже перебувають на межі життя і смерті. В одній точці на землі у те подібного перехрестя в глибокому тумані було визначено їм зустрітися там вирішувалися їхні подальші долі. Страшне слово фатум відправило двох в інший незнаний світ, решті ж підготувало інакшу долю. Голос Даринки поступово набирав упевненості. Адже вона говорила не про свій вчинок, а про інших людей. Наступного дня по телебаченню транслювали знятий напередодні репортаж. Даша дивилася його разом з Олексієм у його малосімейці. Хлопець із закинутою вгору ногою в гіпсі лежав на дивані і міцно стискав руку дареньки. В його очах світилася і радість і гордість за свою дівчину. Він намагався не пропустити жодного слова, жодного жесту Даші, що говорила з екрана телевізора. «Ти була прекрасна», – захоплено сказав Олексій, коли репортаж закінчився. Він притягнув її до себе і поцілував коротким, але ніжним поцілунком. Ой, знав би ти, як мені далося це інтерв'ю, зітхнула Даринка. Ти так гарно говорила. Ну, звичайно, но ти ж знаєш, яка я боягузка. У той момент я повірила, що земля може піді мною розколотись, і мене поглинуть її глибокі надра, засміялася Даша. Я своїм батькам подзвонив, щоб вони увімкнули телик. Уявляєш, як вони зараз раді? Дашулю, а ти своїм телефонувала? Ні-а. Але чому? Таке ж по телевізору не кожен день побачиш. А, за мене це зробила свідка. І своїм, і моїм усе доповіла. А, значить, усе село тепер знає? Всі бачили? Напевно, посміхнулася Даша. У селі, що знає один, знають усі. «А брат твій бачив?» Ну, «Думаю, що йому мама зателефонувала і усе розповіла». Даринка підвелася зі стільця і сказала, «Досить про це. Давай краще буду тебе годувати. Що приготувати сьогодні?» Олексій не встиг відповісти, як у Даші задзвонив телефон. Дівчина подивилася на дисплей. Дзвонив її рідний брат Олександр. «Привіт, Сашулю!» – зраділа Даша його дзвінку. «Дашко, ну ти молодець! Я не чекав від тебе такого! По телеку виступала!» «Сашо, хоч ти не починай! Ну я ж медсестра і просто зробила те, що мені належало зробити. А ці журналісти, як роздують усе, ну з мухи слона зроблять в одну мить!» «Ну не скажи, сестричко! Ми тут із хлопцями...» Всією бригадою тебе дивилися. Пацани вимагають виставити їм після роботи мого річ. За що? За героїчний вчинок моєї сестри. Поясни їм, що нічого героїчного я не зробила. А ще всі неодружені нашої бригади в тебе закохалися. Ну, що правда заочно, але готові хоч зараз із тобою одружитися. Скажи їм, що потяг уже пішов А вони спізнилися А, значить, весілля не відміняється? Ну, звичайно ж, ні Я радий за тебе, сестричко А як ти себе почуваєш зараз? Дуже добре Скоро знімуть шви і піду на роботу Ну і гаразд А то мати з батьком так хвилюються за тебе Після цієї аварії Ну, я вже їм дзвонила Не раз пояснювала, що я не постраждала Ну, тепер побачили тебе по телевізору, заспокояться. Ти краще розкажи, як там мої улюблені племінники? Воюємо потихеньку. У червні почнуться канікули, привезу їх до дідуся та бабусі, там і побачимося. Переказуй вітання дружині, а Маринці й Русланчику від їхньої хрещеної найвеличезніший найтепліший привіт. Даринка попрощалася з братом і пішла на кухню готувати на прохання Олексія його улюблену страву – солянку. Увечері подзвонила мама Даші. «Донечко, ми з батьком такі раді, що виховали гарну доньку!» – крізь сльози сказала мати. «Мамо, ну що ти таке кажеш? У вас звичайна дочка. Це репортери вміють все прикрашати. Як ви там?»